Har du tänkt på det där med... Nu låter det som att jag ska en stand-up-grej. Har du tänkt på det där med flygplansmat? Nej. Men har du tänkt på det med mobiltelefoner? Hur folk sitter med dem på spårvagnen nu för tiden? Mm. Det kanske jag liksom sparkar in, sparka in världens mest eh, så här öppna dörr. Men igår när jag satt på spårvagnen... Men du vet, man sätter sig på spårvagnen och så direkt så tar jag upp mobiltelefonen. Och så börjar jag låtar och så kolla Facebook och sådär. Och så bara tittar jag runt omkring mig och då, då såg jag liksom... Alltså så det var som ett hav av folk runt omkring mig Och alla satt med den där liksom böjda nacken, posen och kollade på mobilen och bara så här oj, oj. så då känner jag mig så här skyldig så jag liksom till och med stängde av musiken och att vi bara satt där i och telefonen för Nu måste jag alltså så här för det här är sjukt att vi alla bara sitter och koncentrerar oss på den här lilla grejen. Men annars hade vi inte suttit med varse metrotidning då. Hade vi inte gjort någonting annat för jag menar nu, nu sitter ju folk och läser tidningen här. Det är inte det att man sitter med telefonen och bara gör någonting liksom. utan att det är ofta det att Okej, man kollar Facebook så blir det ofta så. Mm. Men många läser ju tidningen, eller du vet, kollar upp vad man ska. Mm. Eller kanske pluggar på om man är på väg in på någon jävla tent eller någonting. Eller bokar ett grupprum för att plugga. Nu jo, fast, fast alltså. när, Även om du läser en metro så mm. läser du bara en metro. Eller läser en bok. Ser, så det finns bland folk som läser böcker. Bara. Mm. Och då. Då har du åtminstone så här ljuden runt omkring dig Men folk som sitter med hörlurar i och kollar på sin skärm samtidigt mm. Det är som att de har stängt av hela världen runt omkring Det skulle kunna ske ett knivmord Liksom två säten bakom De skulle inte märka någonting Det har jag alltid gjort Men det kanske är för att jag är från Stockholm också Jag har alltid vet att med hörlurar alltså jag kan inte lyssna på folk. Jag vill inte sitta och lyssna på folk som sitter och tjatar på sin telefon Och bara wow wow wow Gud har du hört om Doris och Henke eller? Kärlek och knaster en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Ja, jag heter Judith. Och jag vet inte hur jag sitter för mig själv. Men du heter Judith Katzef, där börjar vi. Ja, jag heter Judith Katzef och... Uh... Jag är främst, i den här kontexten så är jag främst din kompis. Och vi har träffats genom att vi har jobbat med film tillsammans. Och det är något som jag fortfarande gör delvis. Men sen så läser jag också min kandidatexamen på Handels. Jag flyttade till Göteborg för att jag bodde i Trollhättan för att plugga film. Och ursprungligen så kom jag från Stockholm. Men under den tiden så har jag bott utomlands också. Jag bodde i Australien två år. Och den skivan som vi ska prata om var faktiskt väldigt viktig för mig under den perioden som jag bodde i Australien. Det var intressant. Det mm. visste jag inte. Nej. Att vi skulle prata om just den delen. Nej. Vad är det för skiva vi ska prata om? Jag vill prata om Youth is Wasted on the Young. Som är en skiva som Caesars har gjort. Och just då, vi har precis haft en diskussionen och kommit fram till att de hette Caesars Palace just då. Och jag har för mig att de även har hetat Twelve Caesars. Att de har bytt namn två gånger där Och sen så har de landat på Caesars ja. Det har jag ingen aning om Det enda jag vet är att de hette Caesars Palace Och sen var de tvungna att eh, byta namn På grund av att När de fick det internationella genombrottet Med låten Yerk It Out Så kom det riktiga Caesars Palace I Las Vegas och var sådär Nej, så det får ni inte heta Hotellet, ja mm. Mm, Precis, exakt Nu är jag så himla dålig på detta Jag tror att det är skivan precis före –Jerk It Out. Är det precis efter? –Det här är faktiskt deras debutskiva. Mm. Och sen släppte de en skiva som hette Cherry Kicks. Och sen släppte de Love for the Streets, som hade den här dunderhitten Jerk It Out. –Det stämmer. Väldigt bra. –Men du var med om redan från början, eller? –Nej. Jag var inte alls intresserad av dem när de släppte den här 98 utan jag hade ett dåligt samvete Av att jag inte följde med så mycket I musikindustrin Och sen hade jag bott i Australien I tio månader och sen så kom jag hem Över sommaren Och, och fick någonstans Jag åkte på Hultsfred Och sen så skulle jag På något sätt få igång Mitt musikkonsumerande På något sätt För jag saknade det så mycket Jag var på Arvike ett par år innan Och året dessförinnan och så kände jag så här att jag tycker det är så himla härligt med att upptäcka nya band. Så att jag köpte skivor på CD-on för över 2000 spänn och fick hemskickat. Och de skivorna ja, vissa lyssnade igenom väldigt mycket och andra blev inte så mycket av. Det var kanske lite pengar bortkastat kan man tycka. Men med tanke på hur lite man betalar för musik idag så tycker jag att det är väldigt värt det. Så att bland de skivorna så fanns just den här Youth is wasted on the young. Och eh, det var för att Jag var ju medveten om Caesars som band Och kände att det här var ett band som man borde ha koll på Så jag såg till att få koll på dem Och tyckte att det här var något någonting Jag blev tungt att behålla Men var det den här skivan du började på att lyssna på direkt Eller lyssnade på den här Love for the Streets, den Nej, stora hitskivan Nej, det var den här skivan jag lyssnade på Det är nästan bara den här skivan jag lyssnade på Sen Spotify kom så har man samlat alla skivor på samma spellista Men Däremot så har de låtarna som har satt sig de Som satt sig när man hade en cd-skiva mm. Om och om igen Jag överförde i till 3 Och så hade jag med mig det hela tiden Lurarna Och den, jag hade med mig den väldigt mycket Just då när jag var I Australien Och bodde i Melbourne Du frågade mig tidigare Du frågade mig något minne Eller någonting sånt mm. Och för mig så är den här skivan Det är tidiga månader som jag åker ifrån liksom norra delen av Melbourne som är din ganska stor stad och sen så åker jag från norra delen, norra förorterna till en marknad inne på det jättefina området och det tar ungefär en timme att åka på morgonen och jag börjar jobba vid halv sju på morgonen på marknaden, en marknaden delikatessdisk Jaha. Mm. och det var kallt och man kom fram och så fick man sitta och vänta lite grann på att chefen skulle komma och öppna, liksom att ägaren skulle öppna. Så jag kan liksom ha den här känslan när jag kan se när han kommer in med korgen under röret, men jag kan Allt det här finns fortfarande kvar. Men mycket så är det här resandet. Vi pratade tidigare om hur folk hela tiden sitter och försvinner in i sin egen värld mm. och inte tar in världen som faktiskt händer runt omkring. Jag har älskat den här inre världen väldigt mycket hela mitt liv som jag kan skapa när jag sitter. På en buss eller på ett tåg eller någonting sånt Att jag kan skapa min inre värld Och jag har uppskattat den så mycket Vad händer i den inre världen? Jag vet inte, jag, jag, det händer inte så mycket Det är det Utan jag slipper på något sätt Överhuvudtaget um, göra något Så musiken gör någonting med mig istället Den påverkar mig och påverkar mig känslomässigt Och sen så sitter jag bara och Förmodligen så tänker man jättemycket ut att man tänker på det, man bearbetar saker mm. Så det är som en slags Sömn kanske en slags vila. Den här skivan så minns jag väldigt mycket. Åka tåg. Mm. Mycket pendling minns jag. Hur kom det sig att du åkte till Australien? Jag åkte till Australien för att plugga. Eh, precis ja, ett år efter gymnasiet. Jag stannade hemma och tog körkort och jobbade. Och sen så stack jag iväg. Och sen så pluggade jag i en termin. Och sen träffade jag en kille. Mm. Och sen så började jag jobba och stanna kvar. Tills jag insåg att eh, jag vill vara nära min familj. Och jag vill göra något igen med mitt liv än att så hur länge sa du att du var där? Två år, Två år. bodde jag där. Det är ganska lång tid. Det är lång tid. Och den här skivan har kommit att symbolisera den tiden? Den har kommit att symbolisera en ganska stor del av den tiden. Men för det mesta väldigt mycket känslomässigt. Jag kom till Australien och lämnade väldigt mycket känslomässigt bagage i Sverige. Men det kan man aldrig göra. För det följer jag alltid med. Och sen så... Det var väldigt mycket som hände där också. Man är den tiden precis när man är ja, början på... 20, jag var 20-22 ungefär när jag bodde där. Mm. Och det hände så himla mycket i en person vid den tiden. Det är liksom, man vet inte riktigt hur man ska tolka sina känslor om man blir lite. Det är en väldigt förvirrande period känslomässigt. Och den här skivan är extremt förvirrande känslomässigt. Det är, den är liksom väldigt kaotisk och den är väldigt psykadelisk på vissa sätt också. Mm. Nu har du lyssnat på den lite så du kanske förstår vad jag menar. Mm. Men den är, det är precis den här. Skizofrenin man kan känna när man har så många känslor blandade i sig på samma gång. Den kan liksom symboliseras i energivågen på något sätt. Och väldigt mycket starka känslor. Och det är väldigt mycket som till exempel jag har ju väldigt många andra artister som jag brinner väldigt starkt för och känner att de påverkar mig extremt mycket känslomässigt, men de här påverkar mig mycket mer för att det är inte ett konkret problem de alltid beskriver i sina låtar och sina låttexter. Som Miss Lee till exempel kan man veta att ah, men Hon tycker att det är jobbigt att den killen hon är kär ihop med en annan Miss Lee, Miss Lee precis hon, hon har en sån Väldigt tydliga problematiker i sina låtar mm. Och problematiken i låtarna på det här albumet Tycker jag kan vara väldigt tolkningsbara Och för mig så kan de betyda olika Beroende på vilken sinnesstämning jag själv är i mm. Och det tycker jag är väldigt Det är intressant och det känns också Som att man kan hitta olika perspektiv i många av låtarna mm. Att det inte alltid är perspektiv Utan den personen som sångare Kanske behandlar illa Ibland mm. Eller någonting annat Har du några exempel På några sådana perspektiv? Ja, jag tycker till exempel Att My Favorite Two Tror jag den heter Den är ju helt fantastisk Och det är ju en av Det är en av mina favoritcitat Det är inte alltså, låttexten det är inte den låttexten Som får mig att känna extra mycket Eller som liksom, Brinner extra mycket för Men jag tycker att det är fantastiskt Att min låttext som går liksom you're always my second choice easily amused my friend you're not that nice but I'm not really bothered when I feel ugly I just look at you jag tycker den är den är så fantastisk på något sätt för det är lite som en acceptans av någonting som är men som man inte riktigt hade tänkt skulle bli det, det är som en acceptans för att saker inte alltid blir som man tänkt jag tar till mig musiken som jag får den men jag mm. är inte den personen som ofta går omkring och läser på om artisten mm. eller bandet och är så intresserad av vad har de gjort med den att, vad, vad, vad mer kommer vad, hur kan jag få liksom del av nästa grej de gör är det lika bra som det här så vill jag lyssna det är ett vanligt missförstånd bland folk att man måste vara sån för att tycka om musik. Som när jag frågar folk om jag är menar i podcasten. Nej, jag kan ingenting om musik. Men det handlar inte om att kunna någonting. Det handlar om att ha en speciell relation till någonting. Mm. Så att man behöver inte liksom kunna deras diskografi utanför. Nej, precis. Till. Men det, det, det är intressant för att när jag lyssnar på den låten. Mm. Det är en midtempor och låt där han börjar med att sjunga... Of all the extras, you're my favorite stand Så är det, precis. Mm. Så är det. Att, att han har ju alltid tagit det som... Um, men ganska uppkäftigt ungefär, som att, att uh, han inte bryr sig om henne egentligen, men han, hon är ett bra botekål. Mm. Men du har tolkat det mer som på ett mer, på ett mer kärleksfullt, eller? Nej, tvärtom. Utan jag tolkar det precis som du tolkar det. Uh, jag tolkar det precis som att uh, han får ihop det med någon som det är lätt att få ihop det med, för han är bekväm med den här personen. Men han hade väl heller kanske velat vara bekväm med någon som är lite mm. snyggare och lite bättre. Mm. Och lite yngre. Men, han kan, men helt plötsligt så är det den här personen som han finner att han kan vara sig själv med. Liksom. Ja. Men inte den han väljer först. För det är inte den som kanske symboliserar det som han själv refererar till sig själv som. För när du säger det acceptans mm. av att saker inte alltid blir som det blir. När du beskriver det så låter det mer fint. Då låter det mer... Som att han är, en, han är en mer sympatisk person Medan när jag lyssnar på det så blir jag så här Att han är lite dryg Att han är, uh -huh. lite, att han är en liksom player, att han är en ganska känslokall person Medan um, när du förklarade så kommer jag att tänka på Exempelvis till låten med Crosby, Stills och Nash If you can't be with the one you love, love the one you're with jag, jag hoppas jag jag håller, dig rätt. jag håller precis med dig Och det kanske var precis så jag tänkte de första åren Som mm. jag lyssnade på låten Men jag känner att på något sätt så följer det med sig själv också Och eftersom att jag började lyssna på skivarna När jag var den 20 mm. Och idag så är jag 28 För det är snart 29 Så känner jag ju samtidigt att jag mycket har ju hänt i mitt liv Och därför så ändras ju referensramen Till hur man tar till sig saker mm. Så att min referensram ändras Vilket betyder att man kan hitta nya saker Och tolka i låtarna mm. Kanske om man lyssnar på min slilåt Så tycker jag att de är helt fantastiska Och berör mig mycket Känslomässigt mm. och musikaliskt Jag tror att många av hennes låtar Kommer alltid betyda samma sak För hon är ganska rakt på vad hon menar mm. Men här så tycker jag att man alltid kan hitta Nya vinklar på saker och ting mm. Och det är det jag tycker är så spännande Just den här låten är ett bra exempel på det Jag tyckte också bara men, Ett jävla svin liksom mm. Men sen så kan man hitta någonting annat. Och sen så kan man kanske koppla ihop den. Eftersom att albumet tycker jag är väldigt fint ihopsytt med den här. Det är någon slags desperation liksom. Desperation och frustration liksom. Den börjar ju med Sort it Out. Sort it Out och Optic Nerve är väl min favor mina favoriter. Och Sort it Out har det här introt. Som är sådär fruktansvärt känslomässigt uppbyggande. Med, med trummorna och liksom när det är till slut... Når sin peak och de liksom musiken kommer igång. Ja. Um, den går ju på, den handlar ju också om en desperation av att bli lämnad och bli tvungen att också att hitta en, och inte kunna hitta en acceptans i det. Mm. Att liksom, den den låttexten är ju fruktansvärt bra också. Um, som är, I want to sniff glue because I can't get over you how am I gonna sort it out. Mm. Den är ju. Jag tycker att den är helt. Den, det kunde referera till så många känslor som jag kände just då också Av den här maktlösheten uh -huh. Att man kan inte kontrollera allting Och sen, man kan inte ens kontrollera hur man Hur man ska gå vidare Efter en sån sak Förrän efter ett tag när det har fått sjunka igen, mm. liksom. Så att, um... Jag tror det öppnar upp sig en sida av den här skivan här Som inte jag har riktigt tänkt på Jag har ju inte lyssnat på den här skivan Innan jag har lyssnat på Love for the Streets, den här med Sherry Kicks och jerk it out. Lyssnade jag väldigt mycket på när jag var när den kom, när den nu var tidigt 2000. Um, och nu när jag har gått och börjat lyssna på Otis Wayson on Jan så är den här um, så har jag tagit skivan som ganska känslokal, ganska uppkäftig från ett perspektiv av en av en ganska svinig snubbe. Men det känns som att du öppnar upp en sida här nu som är, om man är mer förlåtande Att han nästan är självhatande på något sätt Precis Och jag tycker att det mönstret är väldigt spännande För att det är ju precis så som, så som du säger Du har ju fullkomligt rätt i den i den. Det är den här arroganta och förjävliga personligheten på något mm. sätt Men sen så tycker jag att det kommer mycket i varför? Och jag tycker, det är så intressant med jag tycker det är så intressant att dra röda trådar. Och i början så när jag börjar lyssna på någonting och verkligen faller för det. Så är det aldrig texten som mm. binder mig. Utan det är musiken och den känslorna som den ger mig. Utan att jag kanske vill bli berörd. Och jag skulle säkert kunna bli väldigt berörd av en låt som handlar om någonting som jag tycker är åt helvete att skriva musik mm. om. Men, men liksom, jag tror att jag, jag gick det steget. Först gick jag musik. Och hur det berörde mig och varför Och sen när man kom till det här varför Då börjar man lyssna på låttexten och se Men vad är det de säger och... För då har vi ju inte pratat om att det här är ju en ganska Rak rock -pop mm. Eller poprock Det är ju, det är ju väldigt, det är väldigt starka Melodier, det är mycket driv i musiken Och det finns väl egentligen inte en enda ballad Det finns ett litet cirka i slag Där med sushi cheesecake Cream cheese, Cream cheese. Mm. Herregud vad min <laughs> okay. research inte det är bara kul för mig att känna att jag faktiskt har bättre koll än vad jag tror Ja men för på ditt så är det en väldigt medryckande skiva Och som igår när det var fredag Och jag liksom drog hem från jobbet och satt i den här i hörlurarna Så kom ju peppen så liksom Visst det är det kul hur man kan bli så fruktansvärt peppad Av en skiva som egentligen handlar om så fruktansvärda saker Ja. Jag blir så peppad av musiken Men låttexterna skulle egentligen kunna göra mig Liksom deprimerade vecka mm. Så att det är ju Det är det som jag tycker är magi med det hela också För jag tror att jag var väl just att jag kände igen mig I Liksom de känslorna som jag har beskrivit Maktlösheten och frustrationen Och sorgen Som, som finns väldigt mycket i den här mm. Samtidigt som Jag behövde peppen Som de här liksom trummorna Och mm. liksom Det rent musikaliska gav mig det kunde liksom få mig att bli peppad att bara springa eller gå snabbare eller verkligen bara ta mig i ställen som, och den peppan som jag kanske inte riktigt hade självmånt. Så, så liksom musikdelen väger upp så fantastiskt bra med, med texten tycker jag. Jag, skrev, jag funderade lite på dina frågor tidigare och jag, det jag tänkt på väldigt mycket är just att det finns en explosivitet. Och lite av en... På något sätt oberäknelighet Att även om jag vet vad introt i Sorry Out kommer leda till mm. Så är man så här, oh, herregud Kommer det här sluta? Hur högt kommer det bli? Hur mm. länge kommer det köra på? Att det finns ändå någon som grej Att man inte riktigt vet vad som kommer komma Förstår vad jag menar? Att det, är... ja, det finns en laddning i det Ja, en extrem laddning, mm. tack Det finns en extrem laddning i skivarna Och en explosivitet när det väl kommer någonstans Den här kommer ju 1998 Och det jag kan tycka att man kan mm. höra ibland är att det finns ett före och ett efter Håkan Hellströms känningen Sorg som kom 2000. För att oavsett vad musikerna tyckte om det så den här gete, alltså, så skrev han om den svenska popkartan det året. Jag kan tycka att det är många poppan som blev inspirerade av honom. Menar du med den här gulligheten då på något sätt? Det, det, det som jag tror att de gjorde var att de lät det... Om man ska säga innan Håkan Hälström så kändes det som att, att, exempelvis Caesars Palace här, att deras största inspirations, inspirationskälla kanske var Oasis eller Beatles eller Garage Rock. Ja, med Garage Rock, ja. ja. Medan efter Håkan Hälström så kom sången och rösten och texterna i första rummet. Även om sen Håkan egentligen hade den här musikaliska melodien och allting annat sånt. Sen gick ju Ålund. Som var på något sätt hjärnan bakom Caesars Palace, låtskrivaren och, och första gitarristen. Gick ju sen och började producera skivor och tåkan. Precis. Och samtidigt att han även startade Teddy Bears. Ja, precis. Eh, jag tror de var det han var startade faktiskt. De, ja, de var... men precis. Fast de precis har före. Och sen kom ju Teddy Bears. Nej, jag tror att, att Teddy Bears startade någonstans tidigt 90-tal. Om... Okay, okay, då... Ja, okej, okej då. I alla fall. Ja. Jag vet inte, det blev väl någon växelverkan där kanske. Att, att äh, det här lite skitiga garage Och den här sången som man inte alltid hör så såklart jag Kanske bara svamlar nu Men menar du att han tar mer inspiration från det han jobbade med Håkan In i Caesars också? Eller? Nej, jag vill, jag vill tro att, att, att man hör ganska tydligt på de här Popskivorna innan 2000 Den svenska poppen Låter markant annorlunda mm. än det som kom efteråt Det här lite skitiga som... Caesars hade på den här skivan var någonting som Jocke Ålund tog med på den första skivan han gjorde med Håkan För sent för Edelweiss Man kan till och med kanske hitta vissa likheter i, i um, några av de här mer experimentella spåren på uh, För sent för Edelweiss med uh, den här skivans typ okay. it out. Ja, Det är spännande att ha den referensen Jag är inte lyssnat så mycket på Håkan jag har ingenting emot Håkan och jag lyssnar ibland Men det är inte så att jag brukar sätta på Nu ska jag lyssna på den här skivan av Håkan Eller går och väntar mm. Jag gillar mer det här skitiga alltså, mm. Som till exempel Caesars Palace då, När jag började lyssna på dem Jag satt ju med de här katalogerna från Hullets Och var inne på Roskilles hemsida Och mm. såg alla artister som var bokade Och sen så började jag försöka lyssna in mig på Vad för musik som fanns det visst del liksom Och när jag var på Arvike så följde jag för mycket Jag för Lax och till exempel såg jag mm. första gången 2004 Och det var också en grej som att Lax var ju också lite skitigare på den tiden Så ja. det kan ju se något mönster i liksom Och sen så när jag såg Jag såg Cisar första gången Det var för 2008 på The Beiser Som faktiskt inte ens finns längre De stängde nu bara här ja. veckorna eh, I slussen Och eh, det var en sån fantastiskt ögonblick Att se dem live och det var så få människor där Det var lite som jag tänkte att det skulle varit liksom en, de skulle kunna ha sålt slut på cirkus. Liksom. Och nu var det lilla lokalen The Baser och den var halvfull. Man kunde stå mm. där och dansa. Och jag var så lycklig över det. Jag var så lycklig över att få möjlighet att stå och dansa till dem. Mm. Och inte stå och tränga sig i någon staket eller någonting sånt. Och eh, i samma lokal så upptäckte jag även eh, ska vi se, The Legends. Jag tror att de kan ha varit på Arvika och sådär, mm. någonting. Har du hört The Legends någonting? För väldigt länge sedan. Mm, de har en skiva som heter Up Against The Legends. Och den är också den är så fruktansvärt skitig. Den är så lite skränig och och jag tänkte väldigt mycket på just den här för överanvänt ord men den här skitigheten som du började mm. prata om. Lite som att du har den här podcasten heter kärlek och knaster. Mm. Och det är så fint för på något sätt så tycker jag att det är lite det där min kärlekmusiken ligger mm. i det här liksom, knastret liksom och där tycker jag att den här skivan funkar liksom faller in där mm. och dessutom um, inte det här liksom gammelromantiska Knastret då, men lite mm. mer det här 90 ja. Den Liksom poppen Du är den här skivan och sen så Up Against The Legends som mm. verkligen är en sån här skiv och som kanske, du vet man känner att någon Bara sticker i handen och plockar ut hjärtat på en Eller liksom ja. kramar om liksom De har verkligen en sån effekt Du gillar mörkret i det ljusa Eller ljuset ja. i det mörkra Det behöver inte alltid vara att det finns Ett ljus i det, men att det finns något Upphägg, alltså något inte upphiggade men äggande liksom. mm. Någonting som bara får mig att känna Så extremt mycket Fast jag kanske inte behöver veta varför Jag kan komma i en sinnesstämning Till spelning och lyssna på musik Som jag inte riktigt vet vad det ska vara mm. innan Och är det till exempel Om vi säger att det här var första gången jag hörde den här skivan mm. Eller Up the Legends, så kanske Då hade jag varit så berörd på ett sätt jag aldrig hade förväntat mm. mig Och gått iväg med en känsla Som jag aldrig trodde jag skulle ha den dagen jag sätter också kanske ett likhetstecken att det vi började prata om med texterna Att det här som man kan tro Är Arrogans Uppkäftighet Dryghet Tykenhet, om vi ska prata göteborska <laughs> Som man sedan upptäcker är Osäkerhet Ångest Rädsla Och illa förtäckt kärlek mm. Att då kanske soundet är samma sak att det som låter som skrammel Det som låter som oväsen Det som låter som liksom, skit ja. att, att när man liksom eh, tvättar bort det lite, grann, Så upptäcker man de här melodierna Och eh, det rena och det fina och ljusa som finns där under Åh oh, det var en jättefin beskrivning Den ska jag ta med mig Ja, jag var väldigt nöjd med den Ja <laughs> oh, Mando Jag måste nästan nämna mm. också Mando Diao har ju också det på väldigt mycket sitt gamla ja. sam. De har ju väldigt mycket av det skit, ja. mm. Och det är jag älskar ju det och liksom. Det är väldigt mycket sånt. Och ännu äldre. Det är sant också. Mm. Ja, förlåt. Bara kom på att de är väldigt mycket. Men att de hade också det där garage, ja. mm. Och också, alltså jag tycker att det låter väldigt mycket. Jag kan ju tycka att Cisars Palace i stunder låter väldigt mycket 60-tal. Alltså man då Diallo i uppenbarligen mycket 60-tal Och The Legend som jag inte vill minnas fel var väldigt mycket 60-tal Väldigt mycket um, Och jag är ju en gammal vinyl tjej Jag lyssnar på vinyl på högstadiet varje morgon liksom ja, så att det, det finns um. ju liksom någon sorts För att 60-talets pop och rock Handlade väldigt mycket om melodier mm. um, Medan 70-talet blev mer utlevande Om jag tänker exempelvis på låten Som Caesar Palace har på den här skivan She's a Planet. Mm. She's a Planet låter ju väldigt 60-tal i sina melodier. Jag tycker låter väldigt mycket Beatles. Jag kan tycka att det finns Beatles har en låt på Rubber Soul. Nu kommer jag inte vad han heter, men där Lennon väldigt nästan med sin typiska svartsjuka och liksom förakt för kvinnor sjunger att You better run little girl if I catch you with another man. Och han i princip säga att han ska slå ihjäl henne om, om han så är så ena med en annan man vilket är sådär skärmigt och här har de ju på She's a Planet and if you leave me I will have to take apart your head if you leave me a little girl then I will kill you dead Gud, jag har alltid trott att det var I will kill your dad och den också börjar ju väldigt poppigt och sen kommer här eh, svartsjukan och mörkret och hemskheterna mm. jag, jag tycker i alla fall se ett visst Likhetstecken där Jag kanske bara svamlar Nej men jag tror faktiskt att du absolut har något rätt i det Den har också sådana texter som bara är så sjukt ärliga Och bara känslomässiga Det finns inget rationellt i den här skivan mm. Och jag älskar när det inte finns något rationellt För jag är en alldeles för rationell person mm. Så jag tror att musik för mig Betyder att jag behöver hitta någonting Som inte är så rationellt mm. Så jag kan kliva ur mitt skal Som jag säger, och sitta liksom på vagnen Eller tåg eller buss Eller mm. vad som helst och bara liksom fastnar i någon annan slags värld. Mm. Det hade varit... Det kan ju vara en förklaring. Mm. Tar du betalt för de här terapisessionerna också? Eller? Fakturerar. Precis. Är det många som har, som har suttit och pratat om det här och upplevt att upplevt de att, att det har känts som terapi? Och det var till och med en jag pratade med som suttit i terapi och som sa att det var ungefär samma upplevelse. <laughs> Så det kanske vore en affärsidé att göra, teori, alltså göra terapi baserad på Musik Sen problemet är att eftersom jag har någon som helst utbildning Det i... finns musikterapi dock finns det? Ja fast jag vet inte om man pratar om, om musik Utan att man lyssnar på musik Jag tror det är som ljusterapi som är mm. liksom du vet, Någon pseudovetenskap ja. Som någon liksom lirade på ett spa I Östergötland Bara kom på Yes, nu kommer vi på ett nytt sätt att tjäna pengar Precis Men, men, men, men om, vi, om en terapitanke var då Om du då befinner dig i Australien mm. bokstaven på andra sidan jorden Ja Hemifrån. Precis. Jag tycker det är roligt att, att, att du förknippar den perioden med en svensk skiva. Ja, men här kommer det intressanta då. Eftersom jag inte riktigt har reda på så mycket om artisten så tror jag att det tog ganska länge innan jag visste att Cicers Pärles var svenska. Jaha. Och jag spelade den för min sambo här dagen, och han... Och han var så här, var kommer de ifrån? Är det USA eller England eller... När jag sa att de var svenska så var han mm. lite chockad ändå Men vi ska ju inte glömma hur mycket bra musik vi gör alltså, ja. ta, Som till exempel Mando Diao det är mm. ju, det, Och det finns ju så mycket Jag kan inte bara ta ett exempel Men jag kan inte börja rada upp fler mm. För att lämna jag ju mycket mer är utanför liksom. Bröderna Ålund Om man räknar med Claes Ålund Som också är en inofficiell eh, medlem i Sisters Palace Precis. Är ju två av Sveriges största musikproducenter Och låtskrivare och och Musikvideoregissörer Ja men precis, ja. jag har gjort grejer till Britney Spears Robin mm. Alltså stora hittar Så att det här kanske är, känns som Internationell rock på ett sätt Vilket är intressant i och med att det är en debutskiva Men då spricker jag i alla fall min teori Om att du tog med den här till Australien För att ta en liten bit hemma med dig Det är en spricker tyvärr Synd. Det var... Om du inte redigerar det annorlunda sen <laughs> Ja men jag tycker att den är Och du frågade mig liksom så också Vad det bästa på skivan är och då, och då tänkte jag väldigt mycket på det Att det handlar om det här Det handlar verkligen om det här Explosiva som vi har pratat om väldigt mycket Det här som Man totalt kopplar bort hjärnan Och det, det känns som att de Översätter känslor till musik Och Bara plocka bort all rationalitet och bara Okej okay, jag mörjar det om du lämnar mig för så känner jag. Mm. Men inte för jag kommer göra det. Mm. Men jag känner så. Mm. Och jag känner att jag inte vet vad jag ska ta mig till. Ska jag liksom slå huvudet i väggen? Ska jag knarka? Vad finns det för slags knark jag kan bli hög på för att glömma bort att du har lämnat mig? Mm. Och jag, det finns inte skit jag kan göra saken. Mm. Att det är liksom det här... Ja, det tycker jag är så himla fantastiskt. Och just intro till Sorry Out måste vara det bästa på hela skivan. För det är verkligen den uppbyggda den är så otrolig. Och jag tycker att det är så fint att den öppnar hela skivan. Där sätter den stämpa. Mm. Och sen om jag ska säga något som jag tycker är sämsta så skulle jag kunna säga att jag är kanske minst imponerad av Susie Cream Cheese och liksom... Cikadeliska installit. Ja, precis. Att jag tycker att den kanske är... Men jag kan inte riktigt säga så heller för nu har den här skivan som helhet varit med mig så länge. Mm. Och i sin helhet så är det ju så Man vet vad som kommer efter det andra Jag kan inte alla låttexter Men när jag väl lyssnar på det så vet jag exakt Vad som kommer hända härnäst, det musikaliskt mm. Så, så då, det är lite som att jag, jag kan inte se det Objektivt överhuvudtaget mm. Så det är väldigt svårt för mig att säga att jag skulle kunna ändra på det här För det kan jag inte Nej. Men, äm, ja. Det är ju det när man har Speciellt när man har lyssnat på någonting väldigt mycket Det är ganska enkelt att recensera en skiva som är en vecka gammal mm. Och säga Det här gillar inte jag jag kan tycka ibland att eh, när en skiva är liksom, det tar ett ganska bra tag innan en skiva kan växa ut och vä väckla ut sig. Mm. Eh, och det är kanske är en, en chans man inte alltid ger musik idag när vi Spotifyar och liksom sådär. Eller tvärtom, att du har möjlighet att gå tillbaka och lyssna på någonting mm. som kanske inte spelar så mycket på radion längre och ger mm. dig mer chanser. Som jag brukar oftast vänta lite grann till saker och ting Jag brukar inte hänga med så mycket i radion och så Utan jag brukar tänka att Okej okay, men den här artisten har skrivits mycket Och jag måste mm. gå och kolla vad det är för någonting mm. Och det har jag ju den här Spotify Premium Så jag kan lyssna liksom i mobilen mm. och på paddan Och hemma liksom mm. hela tiden Och det är väldigt spännande För jag har makten att kunna liksom bestämma Nu har jag tid att faktiskt ja. ge det här respekt När jag lyssnar på det mm. Och ge det en chans Jag upplever nästan att jag får mindre tid I och med att det är så mycket att välja mm. på men jag har, nog valt, jag har nog valt mig vid att eh, Tanken på att jag kommer inte kunna omfamna allt mm. Men jag har också låtit se, Faktiskt bara häromdagen Första gången så lät jag Spotify tipsa mig om mm. nya artister Jag brukar få mail, och brukar alltid ta bort ja. dem Men nu var det sådär, ja ah, okej okay. Men jag kollar in vad de menar då När jag satt på spårvagnen ja. <laughs> så att, eh, Och jag tyckte faktiskt att det var riktigt eh, det var väldigt bra. De tipsade om sånt som jag Vad fick du för tips? Jag fick Elin Rudd, Sigurdsson bland mm. annat. Eh, väldigt stort. Ja. Dylan är hon. Ja, det hörs faktiskt. Men också så tycker jag att hon har. Ja, men hon hade liksom väldigt mycket sånt som är härligt att lyssna på när man går hem och stökar och sånt. Som så mycket låter att man har fått på hjärnan och bara blivit tvungen att spela om mm. och igen för jag har bara gått och längtat efter dem. Så mm. det är ett par stycken som jag tycker var riktigt bra. Men. Hon har ingenting som är i stil med Refrengen på Optic Nerve heller Ska vi går tillbaka till den? <laughs> den refrängen, vad är det som är så speciellt med den? Och jag vet, det, det är också det här Det är rent känslomässigt Den är så Gud, det nästan så att jag behöver lyssna på den för att uh, Veta, men uh, jag, jag liksom Vi gör så här. vi spelar uh, Kock i den stoppen this i'm trying hard to keep myself together squeezing through every time i'm hit han, han är så sårbar när han sjunger den det är en uh. väldigt stark melodi ja det är en väldigt stark melodi men det är också det här att som du säger först så börjar uppbyggnaden med musiken först är det väldigt lugnt och han håller liksom sin monoton och sen så kommer trummorna in och han fortsätter liksom på samma sak och sen så när den börjar närma sig refrängen då drar han ut och höjer sakta rösten mm. och sen så blir han väldigt ärlig och väldigt sådär... Ja, jag skriker nästan liksom. Det är ju också den enda låten på den här skivan där eh, sångaren Cesar Vidal mm. har varit medförfattare på själva låten. Mm. Så eh, Man tänker att den kanske är mer personlig då, eller Ja, eller mm. att det är kanske därför som sångperspektivet har kommit in på, ett, på mer på ett annat sätt. Mm, vad spännande. För nu är det mer, den här är mer ärlig på ett annat sätt än Beskriver ju inte känslor på det sättet som att ah, jag ska mörda din pappa om du lämnar mm. mig, utan här är mer sådär Every time I'm hit. Det är verkligen den här liksom att varje gång jag faller liksom, och varje gång jag blir nedslagen och så, så jag, jag kämpar för att hålla mig själv samman och bara klämma mig igenom. Liksom. Men vad är det som gjort att du inte har fortsatt att lyssna på deras andra skivor? Eller egentligen att, att du inte har grävt in dig i de andra skivorna? Det var som faktiskt sagt. rent tekniskt Eftersom att jag hade en skiva Jag födde över den till min MP3-spelare mm. Och den lyssnade på så många varv mm. Den blev så inpräntad Det var liksom den och sen kanske lyssna på lite Fibes och Fibes och Kaisers Sheave Som också var väldigt kul För det lyssnade på ännu tidigare Första tiden bodde jag i Australien Och det var en, liksom den låten som de körs med Oh my god, I can't believe it I've never been this far away from home mm. Det var väldigt spännande också För det var inte någonting... Jag, jag började lyssna på när jag var där Och sen så bara, ja ah, den här låten skrev de för mig <laughs> att Det var väldigt mycket som Jag började plocka när jag var där För jag kände att jag, jag vill ha mer koll på musik liksom. Och sen var det mycket jag hittade Som träffade mig Men den här är det som satte sig djupast liksom. Hur tror du att eh, Den här Australien Tiden har påverkat Ditt liv idag, den person du är idag. Ja? Australien-tiden har påverkat mig extremt mycket som person idag. Um, oj, jag vet inte hur jag ska börja. Men jag kan säga att till att börja med så har de ett helt annat sätt att leva på. Sätt att se på omgivningen. Även i de väldigt stora städerna som Melbourne. Hur då? Lite som att man kommer in i en butik så kanske inte butiksbeträdet tänker Åh, oh, vad jobbigt en kund. Utan kanske är det så där, åh oh, vad trevligt, hej, vem är du? Och vad har du gjort idag? Och vad är det du är ute efter? Även om de kanske inte nödvändigtvis behöver sälja någonting. Så det, det är ju självklart en affärsmässig sätt att vara på. Men det är väldigt många som har tankesättet att om jag lyfter upp dig. Och bidrar till att du mår bättre. Mm. Så mår jag bättre. Mm. Medan i Sverige är det mer, nu pratar jag bara egna upplevelser. Mm. Och för mig så tycker jag att det känns mer som att svenskarnas sätt att vara är att eh, om jag trycker ner dig lite igen, så känner jag mig bättre. Jag, jag är ju bättre mm. än dig och liksom visa på det. Så att jag... Eh, det lyfte mig väldigt mycket och fick mig på något sätt att eh, släppna av och inte känna att jag blev bedömd hela tiden. Och då kunde jag på något sätt anamma det sättet att vara fram tills jag kom tillbaka till Sverige igen ja. såklart. Nej, men jag har ju med mig det. Jag har med mig väldigt mycket av det australiensiska sättet att vara, det jag tycker är bra. Sen finns det ju självklart mycket som jag kanske inte tycker är, som jag tycker är mycket bättre i Sverige. Hur är din relation till Youth is Wasted on the Young idag? Min relation till Youth is Wasted on Young det är som att den här bästa kompisen som man har och liksom växer upp tillsammans med och spenderar så mycket tid ihop med och sen så flyttar man För man växer upp och är vuxen Och sen så bor man på olika ställen Och sen så när man ses och, och hörs Vilket är väldigt sällan Så får man en sån Det känns som att ingen tid har gått liksom, Utan mm. är, man är fortfarande alltid bästa vänner Så jag kommer alltid vara bästa vän Med Judith Westerlund i Men om du skulle träffa den här kompisen för första gången idag hur skulle, hur skulle er relation blivit då? Om jag inte hade träffat Den här kompisen från början Så kanske jag inte hade haft en relation till den personen idag Utan jag tänker att Youth Is Wasted On the Young Kanske har en stor del i sig till varför Jag gillar den slags musiken också mm. Och Mando Giao Som jag också lyssnade på en del När jag är yngre Så det, det är liksom Jag tror att Youth Is Wasted On the Young Har bidragit till min musiksmak mycket vad, vad är din teori Varför man har valt den titeln på den här skivan? För att jag tror att det handlar ju väldigt mycket om just Oj nu tar jag bara Det här har jag inte ens tänkt på innan Utan nu bara tar jag det första som kommer till mig Jag tror att det handlar väldigt mycket Om alla de här Den känslomässiga Barnsligheten Den känslomässiga barnsligheten Som finns hos ungdomar Där man liksom inte riktigt har landat än Utan att man bara Man, man gör ingenting produktivt av sin ungdom mm. För man vet inte riktigt vem man är och vad man vill Och hur man ska hantera sig själv Och sen när man väl har kommit dit Så är man kanske redan 30 Och då ska man börja ha ett vuxet liv Och kanske skaffa familj och barn Och, mm. liksom, och då har man inte ungdomen med sig På samma sätt Så man har tid att göra massa saker Och vara självständig och så mm. Det kan jag tänka Och det tror jag också Jag känner så Åh vad jag slösade bort min ungdom På att bara springa omkring och vara allmänt förvirrad mm. Men det är väl det som är ungdom också Tänker jag ja. Man ska vara ledsen Man ska alltså, Ja man har hormoner överallt Och sen så är man ledsen Och massa saker händer Och allting som händer är ju nytt Men när du är äldre kan du hantera det bättre För det är ju inte nytt längre mm. Du har ju lärt dig av din ungdom mm. Så det är ju som en grund liksom. Och sen så hanterar du saker bättre Senare Hur känner du att vårt samtal har varit? Ja, men Jag tycker att det var väldigt trevligt mm. Jag skulle kunna prata om det här ett timmar. Du är välkommen tillbaka. Ja, bra. Jag tycker det är roligt att kanske jag har nog aldrig på samma sätt bytt åsikt om en skiva av ett samtal som vi har gjort här. Jag, min, jag hade en ganska negativ inställning till temat och texterna på den här skivan innan den här diskussionen. Och jag tror du har öppnat upp en hel del. Yeah. Och det här vi avslutade nu, din utläggning här om att, att ungdomen är bortkastad på ungdomar. Att jag för att komma tillbaka och tänka på vad jag hade för minnen av de här. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på den här Love for the Streets-skivan. Mm. Då kommer jag på att jag hade sett jag såg dem faktiskt live när de uppträdde på Peter Danser och Ler tidigt 2000. Eh, och jag kommer ihåg att jag störde mig så otroligt mycket på Jocke Ålund. Som egentligen Även fast han inte sjung så kändes det som att han Var mer frontfigur Än någon annan i bandet Hans mellansnack kommer ihåg så här. Är det sant att den här festivalen också kallas för Peter Superöspyr Han bara, ni borde byta namn till det Jävla norrlänningar Och så fortsätter de lira Och jag fick komma på om jag hade för jag att jag skrev mycket på den här tiden sådana här blogginlägg och sånt där om vad jag var med och så jag gick tillbaka för att läsa och kolla om jag hade skrivit någonting om den här konserten hittade inte det men jag hittade en massa andra saker jag hade skrivit på den tiden och liksom den här genansen jag kände direkt över vad jag hade skrivit Gud, hur kunde jag Tycka det där och det där och hur kunde jag skriva så där. Jag, jag, jag kände mig plötsligt så mycket mer töntigare och att jag var väldigt storslagen och eh, pretentiös. Och då tänkte jag, hade jag nästan tänkt upp det som ett ämne. så här: Gud vad, vad, vad jag inte var lika bra som jag har föreställt mig. Men nu när du säger det här med att man faktiskt ska vara glad över att man har haft det här. För annars har inte man varit den person som jag var idag. Så kan jag åtminstone ta med mig den insikten. Det var bra. Vilken monolog du blev här i slutet. Är det, någon... det, är bra. det är skönt att kunna känna att man påverkar. Är det någonting du känner att vi inte har tagit upp? Nej. Nej, jag, jag tycker att vi har tagit upp väldigt mycket. Mm. Jag känner mig väldigt nöjd. Då säger jag tusen tack för det här samtalet. Tack för att vi kommer. Då vill jag även tacka dig som har lyssnat. Hoppas du gillade avsnittet. Och jag ber om ursäkt att det var ett puffskydd som hade ramlat av där mot slutet. Så att man hörde en andedräkt lite väl tydligt. För er som inte lyssnade på podcasten innan så kan jag berätta i efterhand nu att jag heter Tony Savela och den här podden som heter Kärlek och Knaster, det har ni kanske förstått, kan man hitta på kärlek och och på iTunes. Gå gärna in och gilla Facebook-sidan. Eller följ mig på Twitter under Kamrat Savela. Alltså Kamrat Savela heter jag på Twitter. Där lägger jag upp en hel del matnyttig information inför och efter avsnitten. Inom en nära framtid kan jag även utlova lite spellistor för Spotify och liknande. Jag vill gärna också att ni går in och kommenterar avsnitten. Säger vad ni tycker om avsnittet eller de olika skivorna som vi pratar om. Efter förra avsnittet så var det en lyssnare som hette Jimmy som skrev ett långt inlägg om den Nick Cave-skiva vi diskuterade och han gav sin syn. Och det tyckte jag var väldigt roligt att läsa. Så gärna mer sånt. Tipsa gärna även era vänner. Jag vill ju ha fler lyssnare. Om två veckor så hörs vi igen. Och jag kan avslöja att det är inför nyåret- kommer komma ett specialavsnitt om musikåret 2013. Mer info följer. Okej okay, vänner, vi hörs